Популярно використовувати свою силу волі. Так, прийми рішення робити речі, які, на твою думку, ти мусиш робити, замість того, щоб йти шляхом найменшого опору. Почни боротися зі своїми поганими звичками і слабкостями, які тягнуть тебе донизу, подібно до ракети, яка долає силу тяжіння, щоб потрапити в небесну сферу. Підштовхуй себе, і ти побачиш, що відбудеться лічені тижні. А мантра допоможе? Так. Повторення мантри, яку я тобі дав разом із щоденною візуалізацією того, яким ти хочеш бути, підтримає тебе у створенні впорядкованого життя, яке поєднає тебе з твоїми мріями. Тобі не потрібно змінювати свій світ за один день. Почни з малого. Подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Ми ростемо поступово. Навіть якщо ти просто привчиш себе вставати на годину раніше, ця прекрасна звичка посилить твою віру у власні сили і надихне тебе на досягнення інших висот. «Не бачу зв'язку», – зауважив я. Маленькі перемоги ведуть до більших перемог. Ти мусиш відштовхуватися від малого, щоб досягти більшого. Втіливши таке просте рішення, як щоденний ранній підйом, ти відчуєш задоволення і насолоду від цього досягнення. Ти поставив перед собою мету та досяг її. Це приємно. Хитрість у тому, щоб ставити планку все вище і вище та поступово підвищувати свої стандарти. Це призведе до запуску механізму твого саморозвитку, що у свою чергу спонукатиме тебе на подальше розкриття твоїх можливостей. Тобі подобається кататися на лижах? – несподівано запитав Джуліан. «Я люблю лижи», – відповів я. «Ми з не беремо дітей в гори щоразу, як нам випадає така нагода, хоча це буває не так часто, як їй би того хотілося». «Добре, просто уяви, що ти відштовхуєшся і починаєш спуск з першої траси. Спочатку ти їдеш повільно, але за хвилину уже мчиш донизу, ніби завтрашнього дня не існує. Ти згоден?» «Мене можна назвати лижником Нінзею, я обожнюю швидкість!» «А що дає тобі таку швидкість?» «Моя аеродинамічна екіпіровка?» – пожартував я. «Гарна спроба!» – засміявся Джуліан. «Правильна відповідь – рушійна сила!» Саме вона є секретною складовою у вихованні самодисципліни. Як я вже казав, ти починаєш із малого, навіть якщо це означає піднятися трохи раніше, почати щовечора прогулюватися околицями, чи навіть привчити себе вимикати телевізор, коли ти відчуваєш, що вже досить. Ці маленькі перемоги створюють рушійну силу, яка спонукає робити подальші кроки на шляху до твого вищого «я». Дуже скоро ти почнеш робити те, що й не сподівався робити. До того ж, з такими завзяттям і енергією, наявність яких у собі ти ніколи не підозрював. Це чудовий процес, Джоне, насправді. А кабель у магічній притчі Йога Романа завжди нагадуватиме тобі про силу твоєї волі. Коли Джуліан закінчив висловлювати свої думки з приводу дисципліни, я помітив, що у вітальню зазирають перші промені сонця витісняючи сутінки, як дитина відштовхує від себе набридлу ковдру. «Це буде прекрасний день», – подумав я. «Перший день мого нового життя». Додаток до розділу 10. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ – пружина. Чеснота – будь дисциплінованим. Мудрість – Дисципліна виховується шляхом постійного виконання усе більш мужніх ручинків. Що старанніше ти плекаєш зародок своєї самодисципліни, то швидше він дозріє. Сила волі – це головна чеснота людини із сильним характером і повноцінним життям. Техніки. Мантри, творче передбачення. Обітниця мовчання. Цитата гідна повторення. Веди війну з поганими думками, які нижком прокралися у палац твоєї свідомості. Вони зрозуміють, що їм не раді, і підуть геть, як небажані гості, які знають, що їх не чекали. Монах, який продав свій Феррарі. Розділ одинадцятий. Чотири найцінніші надбання. Добре організований час – це вірна ознака добре організованого розуму. Сер Ісаак Пітман «Знаєш, у чому полягає іронія життя?» – запитав Джуліан. «Скажи мені». Зазвичай, коли люди усвідомлюють, чого вони насправді хочуть та як їм цього досягти, вже занадто пізно. Правду каже прислів'я. От якби молодість знала, от якби старість могла. Це якось пов'язано із секундоміром у притчі Йога Романа. «Так». Оголений трьохметровий борець вагою у півтонни з рожевим кабелем навколо стегон підіймає сяючий золотий секундомір, який хтось залишив у цьому чудовому саду, нагадав мені Джуліан. Як я міг забути, розплився я в усмішці. Натомість я вже зрозумів, що містична притча Його Романа являла собою низку шпаргалок, покликаних навчити Джуліана елементам древньої філософії просвітленого життя, і водночас допомогти йому запам'ятати їх. Я поділився з ним своїм відкриттям. Шосте чуття адвоката. Ти маєш рацію. Методи мого вчителя-мудреця спочатку видавалися дивними, і мені було важко зрозуміти, в чому криється зміст його притчі так само, як це не міг зрозуміти і ти, коли я вперше тобі її розповів. Але мушу тобі сказати, Джоне, що всі сім елементів цієї історії – від саду та голого сумоїста до жовтих троянд і вкритої діамантами стежки – про неї я тобі розповім невдовзі. Служать чудовим нагадуванням про мудрість, якою я навчився у Сівані. Сад нагадує мені про натхненне мислення. Маяк про те, що мета життя – це життя з метою. Борець Сумо утримує у центрі моєї уваги необхідність у постійному самопізнанні, у той час як рожевий кабель нагадує мені про чутесні можливості сили волі. Щодня я згадую цю притчу і щодня обмірковую принципи, яким навчив мене Йограман. А що саме символізує сяючий золотий секундамір? Це символ нашого найважливішого надбання – часу. А як же позитивне мислення, постановка цілий і самовладання? Без часу вони всі нічого не варті. Десь через шість місяців після того, як чарівний лісовий притулок у Сівані став моєю тимчасовою домівкою, до моєї хатини-строянт прийшла жінка-мудрець. Я саме займався навчанням. Жінку звали Дівея. Вона була неймовірної краси з чорним, як смола волоссям, яке сягало нижче її талії. Дуже ніжним, приємним голосом Дівея розповіла мені, що вона наймолодша з усіх мудреців, які живуть у цій таємничій гірській домівці. Вона також сказала, що прийшла до мене за вказівкою Йога Рамана, який розповів їй, що я його найкращий учень. Можливо, саме біль, який ти пережив у твоєму колишньому житті, допоміг тобі осягнути нашу мудрість з відкритою душею? Сказала вона, якнаймолодшу у нашій громаді мене попросили вручити тобі подарунок. Це дар від нас усіх, і ми вручаємо його тобі на знак нашої поваги до тебе, людини, яка пройшла такий довгий шлях, щоб пізнати наш устрій життя. Ти ніколи не осуджував нас і не кепкував над нашими традиціями. Тому, хоча ти вирішив залишити нас через кілька тижнів, ми вважаємо тебе членом нашої родини. Жоден із тих, хто до нас приходив, ніколи не отримували те, що я збираюсь тобі дати. «Що це був за подарунок?» – нетерпляче запитав я. Дівея витягнула зі своєї домотканої полотняної сумки якусь річ і передала мені. Загорнути у пахучу обгортку з якогось паперу – там було те, що я взагалі не очікував побачити». Це був мініатюрний пісочний годинник, зроблений із дутого скла та маленького шматка сандалового дерева. Побачивши мій вираз обличчя, Дівея поспішала пояснити, що кожен із мудреців в дитинстві отримав такий подарунок. Хоча у нас немає особистого майна і наше життя доволі просте, ми поважаємо час і відчуваємо його плин. Цей маленький пісочний годинник служить щоденним нагадуванням про нашу смертність і про те, як важливо жити повноцінним життям і досягти своєї мети. Ці монахи у найвищих горах Гімалаїв ведуть лік часу? Усі до єдиного вони розуміли важливість часу. У кожного з них було те, що я називаю усвідомленням часу. Бачиш, я дізнався, що час тече крізь наші пальці як піщинки, безповоротно. Той, хто з раннього віку мудро розпоряджається часом, отримує винагороду у вигляді насиченого, продуктивного і повного задоволенням життя. Ті ж, кому не довелося пізнати принцип «керувати часом означає керувати життям», так і ніколи й не розкриють свій неймовірний потенціал. Час – це найкращий знищувач відмінностей. Немає різниці, пота нам при народженні, чи нас спіткала гірка доля, мешкаємо в Техасі чи у Токіо, нам всім відведено лише 24 години на добу. Ті, хто живуть видатним життям, відрізняються від невдах тим, як вони використовують свій час. Якось мій батько сказав, що вільний час є лише у найбільш зайнятих людей. Що ти про це думаєш? Я погоджуюсь. Зайняті, творчі люди надзвичайно раціонально використовують свій час. Вони змушені це робити, щоб вижити. Але вміння планувати свій час не означає, що ти мусиш стати трудоголіком. Навпаки, оволодівши мистецтвом планування часу, ти зможеш дозволити собі приділяти більше уваги тим речам, які тобі подобається робити. Речам, які насправді мають для тебе значення. Керувати часом означає керувати життям. «Бережи свій час. Пам'ятай, це непоновлювальний ресурс. Дозволь навести тобі приклад», – запропонував Джуліан. «Уявімо, що сьогодні ранок, понеділка, і твій графік забитий зустрічами, переговорами та явками у суд. Припустімо, що замість того, щоб прокинутися, як звичайно, о 6.30 ранку, проковтнути чашку каву, примчати стрімголовна роботу і провести напружений день, розриваючись між справами», ти знайшов увечері напередодні 15 хвилин, щоб спланувати свій день. Або, скажімо, ти викроїв цілу годину спокійного недільного ранку, щоб організувати увесь свій тиждень. У своєму щоденнику ти відмітив, коли збираєшся зустрітися зі своїми клієнтами, коли тобі потрібно попрацювати над матеріалами справи, а коли – відповісти на телефонні дзвінки. І що ще важливіше, твої особисті, професійні, соціальні та духовні цілі на тиждень також потрапили у твій щоденник. Цей простий крок є секретом гармонійного життя. Коли ти занотуєш усі найбільш важливі аспекти свого життя у щоденнику, це служитиме гарантією того, що твій тиждень і твоє життя збережуть свою значущість та порядок. Сподіваюсь, ти не будеш пропонувати мені зробити перерву посеред напруженого робочого дня і прогулятися в парку чи помедитувати? Якраз таки буду. Чому ти так міцно хапаєшся за заведений порядок? Чому тобі здається, що ти маєш робити усе так само, як це роблять інші? Живи власним життям. Чому б не починати роботу на годину пізніше, щоб дозволити собі розкіш прогулятися вранці прекрасним парком навпроти твого офісу? Або чому б не затриматися довше на роботі на початку тижня, щоб можна було швидше звільнитися в п'ятницю і повезти дітей у зоопарк? Чому б не почати працювати вдома два дні на тиждень, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю? Я просто хочу сказати, що необхідно підходити до планування свого тижня та розподілення часу творчо. Візьми за звичку розподіляти час відповідно до своїх пріоритетів, ніколи не жертвуй найбільш значущими речами у своєму житті заради менш важливих. І пам'ятай, невдале планування це планування невдачі. Плануючи не тільки свої ділові зустрічі, але й призначення для самого себе, як от щось прочитати чи десь відпочити, ти зможеш використовувати свій час набагато продуктивніше. Ніколи не забувай, що час, витрачений на збагачення твого життя поза роботою, ніколи не буде витрачений марно. Наупаки, він додасть твоєму робочому часу надзвичайної ефективності. Припини проживати своє життя ізольованими фрагментами і зрозумій раз і назавжди, що усе, що ти робиш, утворює одне неподільне ціле. Те, як ти поводишся вдома, впливає на твою поведінку на роботі. Те, як ти поводишся із колегами в офісі, впливає на твої стосунки з сім'єю та друзями. Я згоден, Жуліане, але у мене насправді немає часу на перерви посеред робочого дня. Я працюю навіть увечері. Зараз мій графік буквально тріщить. При цих словах я відчув, як у мене звело живіт від думки про купу роботи, яка на мене чекала. Зайнятість – це не виправдання. Питання в тому, чим ти таки зайнятий. Одне із найважливіших правил, яким я навчився у мудрого старого монаха, полягає в тому, що 80% результатів, яких ти досягаєш у житті, дають лише 20% твоєї діяльності. громан називав його «древнім правилом двадцяти». Не впевнений, що я тебе розумію. Добре. Давай повернемося до твого напруженого понеділка. Зранку до ночі ти витрачаєш свій час на різноманітні справи: розмовляєш по телефону з клієнтами, готуєш судові апеляції, читаєш своїй наймолодшій дитині казку перед сном чи граєш у шахи з дружиною. Правильно? Так. Але з усіх сотень твоїх справ, які потребують твого часу, лише 20% принесуть справжні, тривалі результати. Лише 20% того, що ти робиш, впливає на якість твого життя. Це твоя дієва діяльність. Наприклад, як ти думаєш, через 10 років увесь той час, який ти проводиш, пліткуючи біля кулера, просиджуючи в прокуреному буфеті чи дивлячись телевізор, якось позначиться на твоєму житті? Гадаю, ні. Правильно. Тому я впевнений, ти погодишся, що існують такі справи, які впливають на все. Ти маєш на увазі час, витрачений на покращення моїх знань у юриспруденції, час, витрачений на зміцнення взаємовідносин із моїми клієнтами та час, інвестований у вдосконалення моїх адвокатських якостей? Так. А ще час витрачений на плекання твоїх стосунків із Джені та дітьми. Час витрачений на налагодження зв'язку із природою та вираження вдячності за все, що тобі поталанило мати. Час витрачений на оновлення твого розуму, твого тіла і твоєї душі. Це лише деякі із видів дієвої діяльності, які дозволяють тобі створювати таке життя, на яке ти заслуговуєш. Спрямуй увесь свій час на ту діяльність, яка на щось впливає, Про світ... Пітлені люди керуються головним. У цьому полягає секрет володіння часом. Нічого собі. Це Йограман тебе не вчив? Я став учнем життя, Джоне. Йограман без сумніву був чудовим і надихненним вчителем, і я ніколи його не забуду. Але всі уроки, які я засвоїв під час своїх різноманітних пригод, зійшлися разом як деталі великого пазла, щоб показати мені шлях до кращого життя. Джуліан додав... Сподіваюсь, ти вчитимешся на моїх колишніх помилках. Деякі люди вчаться на чужих помилках. Це мудрі люди. Інші відчувають, що справжнє знання досягається лише особистим досвідом. Такі люди протягом свого життя терплять зайвий біль та страждання. В якості юриста я був на багатьох семінарах із організації часу, однак я ніколи не чув про філософію планування часу, про яку мені зараз, розповідав Джуліан. Планування часу не було тим, на чому зазвичай зосереджуються в офісі та про що забувають одразу після завершення робочого дня. Це була комплексна система, при правильному застосуванні якої моє життя мало стати більш збалансованим і приносити мені більше задоволення. Я зрозумів, що плануючи свої дні та знаходячи можливість для того, щоб переконатися у пропорційному розподіленні часу, я лише досягну більших результатів у справах. Я стану набагато щасливішим. Отже, життя схоже на жирний шматок бекону, вставив я своє слівце. Ти мусиш відділяти м'ясо від жиру, щоб вільно розпоряджатися своїм часом. Гарне порівняння. Ти все правильно зрозумів. І хоча моя душа вегетаріанця проти такої аналогії, вона мені подобається, тому що дуже влучна. Коли ти витрачаєш свій час і цінну розумову енергію, зосереджуючись на м'ясі, у тебе не залишається часу, щоб даремно витрачати його на жир. Це та початкова точка, з якої твоє життя перестає бути буденним і переходить на витончений рівень екстраординарності. Саме тоді ти почнеш досягати результатів, і двері у храм просвітлення несподівано розчахнуться перед тобою, сказав Джуліан. І ще одне – нікому не дозволяй красти свій час. Остерігайся крадіїв часу. Це люди, які завжди телефонують тобі, щойно ти вклав дітей у ліжко і умостився у своє улюблене крісло, щоб почитати захоплюючий роман. Це люди, які ввалюються до твого кабінету, як тільки в твоєму шаленому дні знайшлося кілька вільних хвилин, щоб перевести дух і зібратися з думками. Знайома картина? Джуліане, ти як завжди у яблучко. Гадаю, я завжди був занадто вічливим, щоб попросити їх піти чи взагалі замкнути двері свого кабінету», – зізнався я. «Ти мусиш бути суворішим у питаннях, які стосуються твого часу. Навчись говорити «ні». Набравшись мужності сказати «ні» незначним речам у своєму житті, ти знайдеш силу, щоб сказати «так» важливим». Зачиняй двері свого кабінету, коли тобі потрібні кілька годин, щоб попрацювати над важливою справою. Пам'ятай, що я тобі сказав. Не хапайся за телефон щоразу, як він дзвонить. Його встановлено для твоєї зручності, а не для зручності інших. За іронією долі, люди поважатимуть тебе більше, коли побачать, що ти – людина, яка цінує свій час. Вони усвідомлять, що твій час дуже дорогий і цінуватимуть його також. А як щодо відкладання на потім? Я часто густо зволікаю із тим, що мені не подобається робити, проглядаючи рекламну кореспонденцію чи гортаючи юридичні журнали. Можливо, я просто вбиваю час. Вбивство часу – це влучна метафора. Справді, це закладено в людській природі. Робити те, що нам подобається, і уникати того, що не подобається. Але, як я вже казав, найбільш творчі у світі люди виробили у собі звичку робити те, що пересічні люди робити не люблять, навіть якщо їм також це може не подобатися. Я замовк, глибоко задумавшись над тим, що я щойно почув. Можливо, відкладання на потім не було моєю проблемою. Можливо, моє життя просто стало занадто складним. Джуліан відчув мою тривогу. Йограман сказав мені, що люди, які навчилися правильно розпоряджатися своїм часом, живуть простим життям. Квапливий, шалений темп життя не є для нас природнім. Хоча він був твердо переконаний в тому, що досягти справжнього щастя можуть лише надзвичайно продуктивні люди, які встановлюють для себе чіткі цілі, не слід жертвувати спокоєм своєї свідомості заради насиченого звершеннями та подіями життя. Саме це так привабило мене в мудрості, яку я пізнав. Це дозволило мені діяти більш ефективно і реалізувати свої духовні прагнення. Я почав все більше і більше відкриватися Джуліану. Ти завжди був зі мною щирим і відвертим, тому я буду таким самим і з тобою. Я не хочу відмовлятися від своєї юридичної практики, від свого будинку і від машини, щоб стати щасливішим і більш задоволеним. Мені подобаються мої іграшки та усі ті матеріальні речі, які я нажив. Це моя винагорода за проведені на роботі роки, що минули після нашої останньої зустрічі. Але я почуваюся спустошеним, це правда. Я розповів тобі, про що мріяв, коли вчився на юридичному факультеті. А скільки ще усього я можу зробити зі своїм життям? Ти знаєш, мені майже сорок, а я ще ніколи не був ні у великому каньйоні, ні на Ейфелевій вежі. Я ніколи не бродив пустелею і не плавав у човні по озеру чудового літнього дня. Я ніколи не скидав шкарпетки і черевики, щоб пройтися босоніж парком, насолоджуючись дитячим сміхом і гавкотом собак. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє спокійно прогулювався на самоті після снігопаду. Просто, щоб послухати звуки природи і насолодитися своїми відчуттями. «Тоді спрости своє життя», – співчутливо запропонував Джуліан. Застосуй древній ритуал простоти до кожної сфери свого існування. І коли ти так зробиш, у тебе обов'язково з'явиться більше часу на те, щоб насолодитися цими прекрасними дивами. Найбезглуздіше, що кожен із нас може зробити, – це відкласти життя на потім. Занадто багато людей мріють про магічний трояндовий сад десь там, на горизонті, замість того, щоб насолоджуватися однією трояндою – яка росте у них на задньому дворі. Як сумно! І що ти пропонуєш? А це вже я залишаю на твій розсуд. Я навчив тебе багатьом прийомам, про які дізнався у мудреців. Вони чинитимуть дива, якщо тобі вистачить мужності їх застосувати. О, це нагадало мені ще одну річ, яку я використовую для того, щоб зробити своє життя простим і спокійним. Що за річ? Я люблю подрімати по обіді. Це наповнює мене енергією, бадьорістю та молодістю. Гадаю, ти міг би сказати, що мені просто необхідний цей сон краси, засміявся Джуліан. Краса завжди була твоєю слабкістю. А почуття гумору завжди було однією з твоїх чеснот, за що я тебе і ціную. Ніколи не забувай про силу сміху. Як і музика, він справляє чудовий тонізуючий вплив при стресах та перевантаженнях. Гадаю, Йограман висловив це краще, коли сказав «Сміх відкриває твоє серце і втішає твою душу». Ніколи не слід сприймати життя настільки серйозно, щоб розучитися сміятися над собою. У Джуліана була ще одна остання думка стосовно часу, якою він хотів зі мною поділитися. «Можливо, я зараз скажу тобі щось дуже важливе, Джоне? Припини жити так, неначе в тебе попереду, ще 500 років». Коли дівея принесла мені того маленького пісочного годинника, вона дала мені одну пораду, яку я ніколи не забуду. Що ж вона сказала? Вона сказала мені, що найкращий час для того, щоб виростити дерево, був 40 років тому. Другий найкращий час – сьогодні. Не витрачай жодної хвилини свого дня. Розвивай у собі ментальність людини, яка лежить на смертному ложі. Вибач, що? – запитав я, вражений мальовничим образом, до якого дався Джуліан. Що таке ментальність людини, яка лежить на смертному ложі? Це спосіб подивитися на своє життя по-новому. Спонукальний світогляд, якщо хочеш. Він нагадує тобі, що сьогоднішній день може стати останнім, тож насолоджуйся ним повною мірою. Як на мене звучить дещо похмуро, навіює думки про смерть. Насправді це філософія життя. Опанувавши ментальність людини, яка лежить на смертному ложі, ти проживатимеш кожен день так, наче він останній. Уяви, як ти прокидаєшся кожного дня і задаєш собі одне просте запитання. Що б я зробив, якби сьогоднішній день був останнім у моєму житті? А потім подумай про те, як би ти поводився зі своєю сім'єю, своїми колегами і навіть із тими, кого ти не знаєш. Подумай, як насичено і радісно ти проживав би кожну мить. Сама лише думка про смертне ложа може змінити твоє життя. Вона наповнить твої дні енергією, а усі твої вчинки – пристрастю і сенсом. Ти почнеш зосереджуватися на усіх значних речах, які ти відкладав на потім. І не витрачатимеш час на ті дрібниці, які затягують тебе у трясовину кризи та хаосу. Джуліан продовжив. Змушуй себе зробити більше і більше перечути, примусь свою енергію розширити горизонти твоїх сподівань і надій. Так, мрій про більше, не задовольняйся посереднім життям, коли у фортеці твого розуму криється такий безмежний потенціал. Наважся скористатися своєю величю, це твоє невід'ємне право. Звучить потужно. Це ще не все. Існує набагато простіший спосіб зняти закляття-розчарування, через яке страждає так багато людей. «Моя чаша усе ще порожня», – м'яко сказав я. «Дій так, неначе помилитися, неможливо, і тобі буде гарантовано успіх. Позбувайся кожної думки про те, що ти не досягнеш своїх цілей, матеріальних чи духовних». Будь мужнім, не стримуй гру своєї уяви. Досить бути в'язним свого минулого, стань архітектором свого майбутнього. Ти ніколи не будеш таким, як раніше. У міру того, як місто почало прокидатись і ранок розцвів у усій своїй красі, мій непідвладний віку друг почав проявляти ознаки втоми після ночі, проведеної у настанові свого пристрасного учня. Я був вражений витривалістю Джуліана, його безмежною енергією та нескінченним ентузіазмом. Він не просто говорив про те, що робив, а й робив те, про що говорив. «Ми наближаємося до кінця магічної притчі Йога Романа і до тієї миті, коли я буду змушений тебе покинути», – м'яко сказав він. «Я мушу ще багато чого зробити і багато з ким зустрітись». «Ти збираєшся повідомити своїм партнерам, що ти повернувся додому?» Моя цікавість взяла наді мною гору. Скоріше за все, ні, відповів Джуліан. Я вже не той Джуліан Ментел, якого вони знали. Я мислю іншими категоріями. Ношу інший одяг, роблю інші речі. Я абсолютно інша людина, навряд чи вони мене впізнають. «Ти справді нова людина?» – погодився я і пирснув, уявивши, як цей таємничий монах, одягнений в традиційну для сівани накидку, сідає у яскраво червоний феррарі зі свого колишнього життя. «Точніше, буде сказати, нова істота. Не бачу різниці», – зізнався я. «У народі в Індії є один древній вислів. Ми – не людські істоти, наділені духовним досвідом. Ми – духовні істоти з людським досвідом». Тепер я розумію свою роль у Всесвіті. Я знаю, хто я такий. Я більше не належу цьому світові. Світ належить мені. Мені потрібен якийсь час, щоб у цьому розібратись, щиро зізнався я, не зовсім розуміючи, про що говорить Джуліан. Звичайно, я розумію, друже. Прийде час, коли те, що я кажу, стане для тебе зрозумілим. Якщо ти дотримуватимешся принципів, про які я тобі розповів, і застосовуватимеш запропоновані мною техніки, ти безсумнівно просунешся вперед шляхом просвітлення. Ти оволодієш мистецтвом управління собою. Ти побачиш своє життя таким, яким воно є насправді, маленькою цяткою на полотні вічності. І ти почнеш чітко усвідомлювати, хто ти є та в чому полягає кінцева мета твого життя. І в чому ж? В тому, щоб служити, звичайно. Неважливо, наскільки великий у тебе будинок, чи яка швидка у тебе машина, єдине, що ти можеш взяти з собою за підсумками свого життя – це свою совість. Прислухайся до неї. Нехай вона веде тебе. Вона знає, як правильно. Вона підкаже тобі, що твоє життєве призначення – це безкорисне служіння людям. Ось чому навчила мене моя особиста Одіссея. Тепер мені потрібно стількох людей зустріти, стільком допомогти і стількох зцілити. Моя місія полягає в тому, щоб поширювати древню мудрість із сіванських мудреців серед усіх тих, кому потрібно її почути. У цьому моє покликання. Вогонь знання запалив Джуліанів дух, і це було очевидно навіть для такої непросвітленої душі, як моя. Він говорив так пристрасно, так ревно і так самовіддано, що це відображалось навіть на його зовнішності. Його перетворення із немічного старого адвоката на повного життя і молодості Адоніса було викликане не через дієту і щоденні управи з ранкового комплексу. Ні. Джуліан відкрив для себе серед вершин тих величних гір набагато дієвішу панацею. Він розкрив секрет, розгадку якого люди шукали століттями. Це був не просто секрет молодості, здійснення бажань чи навіть щастя. Джуліан розкрив секрет самого себе. Додаток до розділу 11. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ-годинник. Чеснота, цінуй свій час. Мудрість. Час – це найцінніше і невідновлюване надбання. Зосередься на пріоритетах і зберігай рівновагу.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 Монах, який продав свій Ферарі. Розділ дванадцятий. Кінцева життєва мета. Усе живе існує не саме по собі і не заради себе. Вільям Блейк. «Мудреців Сівани відрізняла не лише їхня тілесна та душевна молодість», – продовжив Джуліан, – «але й без сумніву їхня доброта». Йограман розповідав мені, що в дитинстві щовечора перед сном його батько тихенько заходив у його вкриту трояндами хатину і запитував, скільки хороших вчинків він зробив за день. Якщо малий відповідав, що не вчинив жодного, батько вимагав, щоб він піднявся і зробив якусь добру справу чи безкорисну послугу, перш ніж йому буде дозволено заснути. Джуліан продовжив... Одна із найсуттєвших чеснот просвітленого життя, Джоне, полягає в наступному. Коли все вже сказано і зроблено, немає різниці, чого ти досяг, і не важливо, скількома літніми будиночками ти володієш. Немає значення, скільки автомобілів припарковано на твоєму ганку, тому що якість твого життя зводиться до якості твого внеску в життя інших. Це якось пов'язано зі свіжими жовтими трояндами із притчі Йога Рамана. Звичайно, так. Квіти нагадуватимуть тобі про древнє китайське прислів'я. На руці, що дарує троянди, завжди залишається їхній аромат. Його значення очевидне, коли ти працюєш заради життя інших людей, ти опосередковано покращуєш своє життя. Коли ти намагаєшся щодня робити безкорисливі добрі справи, твоє власне життя наповнюється змістом і значенням, щоб кожен твій день був піднесеним і доброчесним – Роби щось для інших. Ти пропонуєш мені зайнятися якоюсь волонтерською роботою. Це чудова відправна точка, але я говорю про дещо більш філософське. Я пропоную тобі прийняти нову парадигму твоєї ролі на цій планеті. Я знову тебе не розумію. Поясни мені, що таке парадигма. Я не дуже добре розуміюся на цих термінах. Парадигма – це те, як ти сприймаєш обставини чи життя в цілому. Деякі люди бачать склянку життя наполовину порожньою, оптимісти бачать її наполовину повною. Вони по-різному сприймають одні й ті ж самі обставини, тому що використовують різні парадигми. По суті, парадигма – це лінза, крізь яку ти дивишся на події свого життя, як зовнішні, так і внутрішні. Тобто, коли ти пропонуєш мені прийняти нову парадигму моєї життєвої мети, я маю змінити своє світосприйняття. Щось схоже на те. Щоб значно покращити якість свого життя, ти повинен розвинути в собі нове розуміння свого призначення на землі. Ти мусиш усвідомити, що увійшовши в цей світ без нічого, ти також приречений покинути його ні з чим. За цих обставин для твого перебування тут може бути лише одна причина. І що ж це за причина? Віддавати себе іншим і робити свій значний внесок у покращення світу, відповів Джуліан. Я не кажу, що ти мусиш позбутися своїх іграшок чи полишити юридичну практику і присвятити своє життя знедоленим, хоча не так давно я зустрів людей, які з великим задоволенням обрали саме цей шлях. Наш світ знаходиться в розпалі великих змін. Люди міняють гроші на знання про сенс життя. Адвокати, які завжди складали думку про людей за товщиною їхніх гаманців, тепер судять про них за їхньою відданістю іншим, за розміром їхніх сердець. Вчителі покидають свої насиджені місця, щоб сприяти інтелектуальному розвитку дітей, що живуть у зонах бойових дій. Люди почули чіткий заклик до змін. Вони усвідомлюють, що прийшли у цей світ з певною метою, і що вони наділені особливими дарами, які допоможуть їм її реалізувати. Якими ще особливими дарами? Тими, про які я розповідав тобі увесь вечір. Безмежні можливості розуму, неприборкана енергія, нескінчення творчої здібності, залізна дисципліна і невичерпне джерело умиротворення. «Потрібно просто розблокувати ці скарби і використати їх на загальне благо», – зазначив Джуліан. «Поки що я тебе розумію, але як почати творити добро?» У першу чергу тобі слід змінити свій погляд на світ, щоб перестати сприймати себе винятково як індивіда і почати дивитися на себе як на частину колективу. Тобто мені слід стати добрішим і ввічливішим до інших? Зрозумій, що найбільш гідне, що ти можеш зробити, це віддати себе іншим. Мудреці зі Сходу називають це звільненням від самого себе. Воно полягає в тому, щоб позбутися своєї нерішучості та почати зосереджуватися на більш піднесеній меті. Можливо, для цього тобі доведеться віддавати оточуючим більше свого часу чи енергії, найцінніше, чим ти володієш. Це може бути щось досить значне. Наприклад, ти можеш взяти річну відпустку, щоб допомагати знедоленим, чи якась дрібниця, наприклад, пропустити вперед кілька машин у дорожньому заторі. Можливо, це здається банальним, але одна річ, яку я зрозумів, полягає в тому, що твоє життя переходить на вищий рівень, коли ти починаєш прагнути покращити світ. Йограман сказав, що, народившись, ми плачемо, в той час, як світ радіє. Він порадив жити так, щоб, помираючи, ми раділи, тоді як весь світ плакатиме. Я знав, що Джуліан має рацію. У моїй адвокатській практиці мене непокоїло те, що у мене не було відчуття повної самовіддачі, на яку я був здатен. Так, мені вдалося виграти декілька справ. Створив так звані правові прецеденти, які в подальшому допомогли домогтися справедливості у багатьох інших справах. Але закон став для мене скоріше бізнесом, а не улюбленою справою. У студентські роки я був ідеалістом, як і більшість тогочасної молоді. За вистеглою кавою та несмачною піцею у кімнатах нашого гуртожитку ми планували змінити світ. Майже 20 років минуло з того часу, і на зміну моєму палкому бажанню удосконалювати світ, прийшло палке бажання виплатити іпотечний кредит і накопичити собі на пенсію. Вперше за довгий час я усвідомив, що зручно влаштувався у коконі середнього класу, до якого я вже звик, і який захищає мене від суспільства в цілому. Дозволь мені розповісти тобі одну стару історію, яка, можливо, буде тут доречною, Продовжив Джуліан. «Жила собі одна немічна стара жінка. Її чоловік помер, тож вона жила зі своїм сином, невісткою й онукою. З кожним днем зір цієї жінки погіршувався, так само, як і її слух. Часом її руки так сильно тремтіли, що боби з її тарілки падали на підлогу, а суп вихлюпувався з миски». Син і невістка не могли стримати своє роздратування тим безладом, який вона створювала, і одного дня вони поставили для цієї старої жінки маленький столик у кутку поряд із коморою, і з того часу вона мусила їсти там на самоті. Під час трапези вона поглядала на них очима повними сліз, але вони майже не розмовляли з нею, хіба що час від часу сварили завпущену ложку чи вилку. Одного вечора, якраз перед вечерею, маленька дівчинка сиділа на підлозі і гралася зі своїми кубиками. «Що це ти робиш?» – запитав її батько. «Я буду і маленький столик для тебе і мами», – відповіла мала, – «щоб ви могли сидіти за ним у кутку і їсти, коли я виросту». Батько і мати довго не могли вимовити ані слова. Потім вони розридались. У ту мить вони усвідомили, що накоїли і скільки смутку принесли їхні дії. Того ж вечора вони всадовили стару жінку назад на її місце за своїм великим обіднім столом. І з того дня вона їла разом із ними. А коли крихти чи виделка падали зі столу, ніхто більше не звертав на це уваги. «У цій історії батьки були непоганими людьми», – сказав Джуліан. Їм просто не вистачило іскри усвідомлення, яка запалила б свічку їх співчуття. Співчуття та щоденні добрі вчинки значно збагачують життя». Щоранку знаходь час, щоб подумати над тим, які добрі справи ти можеш зробити для інших протягом дня. Щирі слова похвали для тих, хто найменше на них очікує. Прояви приєзні до друзів, що потрапили у халепу. Маленькі знаки уваги і любові до членів родини без особливого на те приводу. Усе це зробить твоє життя ще прекраснішим. І якщо вже ми заговорили про дружні стосунки, то не забувай, що про них потрібно постійно піклуватись. Той, у кого є три надійних друга, дуже багата людина. Як і внову. Друзі наповнюють твоє життя гумором, захопленням і красою, що ще поверне тебе до молодих років як нещирий сміх із давнім другом. Друзі зіб'ють із тебе пиху, коли ти станеш занадто самозакоханим. Друзі змусять тебе посміхнутися, якщо ти станеш занадто серйозним. Хороші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти тобі, якщо ти опинишся у скруті. Коли я був адвокатом, у мене не було часу на друзів. Тепер у мене нікого немає за винятком себе, Джоне. Мені ні з ким чудової днини прогулятися лісом. Мені ні з ким поділитися своїми думками стосовно книги, яка мене глибоко зворушила. І мені нікому відкрити свою душу, коли сонячне світло прекрасного осіннього дня зігріває моє серце і наповнює мене радістю. Тут Джуліан схаменувся. Втім, на нарікання я не можу витрачати свій час – від своїх сіванських учителів я дізнався, що кожен схід – це новий день для просвітленої людини. Я завжди вважав Джуліана кимось на зразок юриста-гладіатора із надлюдськими можливостями, які спростовує аргументи своїх опонентів, як майстер бойових мистецтв трощить стос міцних дощок. Я міг бачити, що чоловік, із яким я познайомився багато років тому, став зовсім іншим. Людина переді мною була приязною, доброю і умиротвореною. Джуліан точно знав, хто він такий та яку роль грає в театрі життя. На відміну від усіх, кого я знав, він сприймав біль свого минулого як мудрого старого вчителя і водночас давав зрозуміти, що його життя було чимось більшим, ніж сумою колишніх подій. Очі Джуліана сяяли надією. Мене огорнуло його відчуття захвату перед дивами цього світу і підхопила його нестримна радість буття. Мені здалося, що Джуліан Ментл, людина, що звикла до перемог над іншими, безкомпромісний захисник інтересів можновладців, і справді піднісся над своєю людською сутністю, перейшовши від життя, в якому йому ні до кого не було діла, до духовного існування і служіння іншим людям. Можливо, це був шлях, яким мав пройти і я. Додаток до розділу 12. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ троянде. Чеснота самовіддано служити іншим. Мудрість. Якість твого життя врешті-решт зводиться до якості твого укладу в життя інших. Сприймай кожен день як священний дар, живи, щоб давати. Покращуючи життя інших, ти досягаєш вищих вимірів свого життя. Техніки. Щоденно твори добро. Давай тим, хто просить. Вдосконалюй свої взаємовідносини з іншими людьми. Цитата гідна повторення. Найбільше гідне, що ти можеш зробити це віддати себе іншим. Зосередся на своїй найвищій меті. Монах, який продав свій Ферарі. Розділ тринадцятий. Вічний секрет неминущого щастя. Коли я милуюся дивом заходу сонця чи красою місяця, моя душа розпускається у поклонінні перед Творцем. Магатма Ганді. Минуло вже більше 12 годин з того часу, як Джуліан прийшов до мене додому минулого вечора, щоб передати мені мудрість, отриману ним у Сівані. Ці 12 годин без сумніву були найважливішими в моєму житті. Я почувався одночасно збадьореним, мотивованим і, так, навіть звільненим. Джуліан докорінно змінив моє життя, моє ставлення до нього, розповівши притчу Його Романа та про вічні чесноти, які вона символізує. Я усвідомив, що я ще навіть не починав досліджувати глибини свого потенціалу. Я нерозважливо марнував можливості кожного дня, які розкидало на моєму шляху життя». Джуліанова мудрість дала мені можливість серйозно зайнятися лікуванням душевних ран, через які я не міг вести існування сповнене радістю, енергією та звершеннями, на яке, як я знав, я заслуговую. Я був зворушений. «Я вже мушу йти. У тебе є зобов'язання, які не можуть чекати, та й мені є чим зайнятися», – сказав Джуліан, неначе виправдовуючись. «Моя робота може почекати». «На жаль, моя не може», – швидко сказав він, усміхаючись. «Але перш ніж я піду, я маю роз'яснити тобі останній елемент магічної притчі Йога Романа. Ти пригадуєш, що боєць Сумо, який мав на собі лише рожевий кабель і який вийшов із маяка посеред прекрасного саду, підняв блискучий золотий секундомір і упав на землю? Здавалося, пройшла ціла вічність, перш ніж він нарешті прийшов до тями, пробуджений чудовим ароматом жовтих троянд». Тоді він у захваті звівся на ноги і був вражений, побачивши довгу зміїсту стежку, вкриту мільйонами крихітних діамантів. Звичайно, наш друг Сумоїст пішов цією стежкою і жив після цього довго і щасливо. Звучить цілком правдоподібно, посміхнувся я. Згоден. У Його Романа була досить жива уява. Але, як ти вже зрозумів, він розповів цю історію з певною метою, а описані в ній принципи не просто могутні. Вони надзвичайно практичні. Це так, без коливань погодився я. У такому випадку стежка з діамантів нагадуватиме тобі про останню чесноту, без якої неможливе просвітлене життя. Використовуючи цей принцип у своєму повсякденному житті, ти настільки збагатиш його, що мені навіть складно описати це словами. Ти почнеш вбачати неймовірні дива у найпростіших речах, і кожен твій день буде сповнений нестримною радістю. Ти на це заслуговуєш. А виконавши дану мені обіцянку і поділившись цим принципом з іншими, ти також даси їм можливість перетворити їхнє життя зі звичайного на дивовижне. Мені знадобиться якийсь час, щоб цьому навчитися, так? Сам по собі цей принцип вражаючий, простий для розуміння. Але щоб навчитися ефективно застосовувати його в будь-яку мить, знадобиться декілька тижнів постійної практики. Вмираю! Так хочу його почути! Цікаво, що ти це сказав, тому що сьома і остання чеснота безпосередньо пов'язана з життям. Мудреці Сівани вірили, що насправді радісного і результативного життя можна досягти лише через процес, який вони називали «жити теперішнім». Ці йоги знали, що минуле не повернеш, а майбутнє схоже на далеке сонце на горизонті твоєї уяви. Найважливіша мить – зараз. Навчися жити сьогоднішнім днем і насолоджуватися ним повною мірою. «Я розумію, про що саме ти говориш, Джуліане. Здається, більшу частину свого дня я непокоївся через події минулого, змінити які було не в моїй владі, або хвилювався через те, що мало б статися в майбутньому, але так і не сталося. В моїй голові завжди купчиться мільйон маленьких думок, які штовхають мене у мільйонах різних напрямків. Це дуже дратує». «Чому?» «Це вкрай виснажливо». Гадаю, в мене просто немає душевної рівноваги. Часом переді мною постає якась задача, яка оволодіває моїм розумом. Часто це трапляється, коли під тиском обставин я вимушений видавати на гора юридичне обґрунтування і часу думати про щось інше просто не залишається. Таку ж абсолютну концентрацію я відчував, коли грав у футбол з хлопцями і насправді хотів виграти. Здавалось, що години летять як хвилини, і я почувався зосередженим. Мене хвилювало лише те, що я робив у ту, ту саму мить, усе інше – турботи, рахунки, юридична практика – не мало значення. Подумати лише, можливо, це були миті, коли я почувався найбільш умиротвореним. Покласти усі сили на діяльність, яка спрямована на досягнення твоєї мити – це найпевніший шлях до особистого задоволення. Але при цьому важливо пам'ятати, що щастя – це подорож, а не пункт призначення. «Живи заради сьогоднішнього дня, адже такого більше ніколи не буде», – підсумував Джуліан, склавши свої гладенькі долоні, наче в молитві подяки за те, що він був допущений у коло у у цю мудрість. «Це і є той принцип, який у притчі романа символізує діамантова стежка?» – запитав я. «Так», – була коротка відповідь. Як борець сумо знайшов довговічне блаженство і радість, пройшовши стежкою з діамантів, так і ти можеш отримати те життя, на яке заслуговуєш, у ту саму мить, коли зрозумієш, що шлях, яким ти у цю мить прямуєш, щедро усипаний діамантами та іншими безцінними скарбами. Припини витрачати так багато часу, полюючи на найбільші задоволення життя та ігноруючи маленькі. Пригальмуй, насолодися красою та святенністю усього, що тебе оточує. Це твій обов'язок перед самим собою. Чи означає це, що мені слід припинити ставити перед собою грандіозні цілі на майбутнє і зосередитися на теперішньому? «Ні», – відрубав Джуліан. «Як я вже казав, цілі та мрії на майбутнє є невід'ємними складовими насправді успішного життя. Надія на те, що станеться з тобою в майбутньому, підіймає тебе з ліжка вранці і допомагає зберігати натхнення протягом дня. Цілі живлять твоє життя енергією. Я хочу сказати наступне. Ніколи не відкладай життя на потім заради досягнень. Ніколи не відкладай речі, важливі для твого самопочуття та задоволення». Проживи повним життям сьогоднішній день, а не той, коли ти виграєш в лотерею чи підеш на пенсію. Ніколи не відкладай життя. Джуліан устав і почав проходжуватися вітальнею вперед-назад. Мов досвідчений юрист, який доповнює своє заключне слово останніми палкими аргументами. Не обманюй сам себе, сподіваючись, що станеш більш люблячим і уважним батьком, коли твоя юридична фірма найме ще кількох молодих юристів, щоб зменшити навантаження. Не змушуй себе повірити в те, що ти почнеш збагачувати свій розум, піклуватися про своє тіло та плекати свою душу, коли твій банківський рахунок стане досить великим і ти зможеш дозволити собі розкіш мати більше вільного часу. Сьогоднішній день... Це день, коли потрібно насолоджуватися плодами своїх зусиль. Сьогодні день, коли потрібно ловити мить і жити життям птаха, що ширяє у висоті. Сьогодні день, коли ти мусиш жити уявою і починати свої мрії. І, будь ласка, ніколи і ні за що не забувай про той дар, яким є твоя сім'я. Не впевнений, що розумію тебе, Джуліане. Живи дитинством своїх дітей, була проста відповідь. Що? пробурмотів я, спантеличений цим очевидним протиріччям. Мало що може бути важливішим за можливість стати частиною дитинства своєї дитини. Який сенс підійматися сходинками успіху, якщо ти пропустив перші кроки власних дітей? Чи матимеш ти задоволення від володіння найбільшим будинком у кварталі, якщо у тебе не було часу на те, щоб створити домівку? «Що корисного в тому, що тебе знають по всій країні, як відомого адвоката, якщо твої діти навіть не знають свого батька?» – сказав Джуліан тримтячим голосом від емоцій. «Я знаю, про що кажу». Його остання репліка приголомшила мене. Усе, що я знав про Джуліана, це те, що він мав шалений успіх, і в його оточенні ніколи не бракувало багатіїв і красунь. Про його романтичні побачення з розкішними моделями ходили майже такі ж легенди, як і про його адвокатські здібності. Що цей колишній мільйонер і плейбой міг знати про батьківство? Звідки йому взагалі було знати про щоденні складнощі, з якими мені доводилося стикатися, намагаючись вгодити і нашим, і вашим, бути хорошим батьком і успішним юристом водночас? Але шосте чуття Джуліана вразило мене. Мені насправді дещо відоме про те Боже благословіння, яке ми звемо дітьми, – м'яко сказав він. А я завжди вважав тебе найбільш завидним холостяком у нашому місті. Ти знаєш, ще до того, як мене захопили ілюзії шаленого ритму життя, яким я так прославився, я був одружений? Так. Він зробив паузу, як дитина, яка збирається розкрити своєму найкращому другові страшну таємницю. Але ти не знаєш, що у мене також була маленька дочка. Вона була наймилішим і найгарнішим створінням, яке я коли-небудь бачив у своєму житті. Тоді я був дуже схожий на того тебе, яким ти був під час нашого знайомства – гордовитим, амбіційним і сповненим чистолюбних надій. У мене було все, чого тільки можна бажати. Люди казали, що у мене блискуче майбутнє, прекрасна дружина і чудова донька. Але саме тоді, коли життя здавалося ідеальним, я в одну мить позбувся усього. Вперше з часу повернення Джуліана, його постійно усміхнене обличчя, захмарилося смутком. Скупа сльоза скотилася по його засмаглі щуці і упала на оксамитову тканину рубіново-червоної накидки. Я позбувся дару мови, глибоко вражений зізнанням мого давнього друга. «Тобі не обов'язково продовжувати, Джуліане», – співчутливо запропонував я, обійнявши його за плече. «Але я продовжу, Джуліане". З усіх, кого я знав у своєму минулому житті, ти подавав найбільші надії. Як я вже казав, ти багато в чому нагадував мені, самого себе, коли я був молодшим. Навіть зараз у тебе попереду ще багато можливостей. Але якщо ти продовжиш жити так, як я жив раніше, ти приречений на невдачу. Я повернувся сюди, щоб показати тобі, що на тебе ще чекає так багато незвіданих тобою чудес, так багато невипробуваних тобою миттєвостей. П'яний водій, через якого загинула моя донька, забрав того сонячного жовтневого дня не одне життя. Він забрав два. Після смерті доньки моє життя зламалось. Я почав проводити кожну вільну хвилину в офісі, здуру сподіваючись, що юридична кар'єра врятує мене від болю розбитого серця. Часом я навіть залишався ночувати на дивані в своєму кабінеті, боячись повертатися додому, де все нагадувало мені про щасливе минуле. І в той час, як моя кар'єра стрімко йшла вгору, у моєму внутрішньому світі творився повний безлад. Моя дружина, яка ще зі студентських років була моєю постійною супутницею, покинула мене, назвавши мою одержимість роботою останньою краплею, що переповнила чашу її терпіння. Моє здоров'я значно погіршилось, і я почав скочуватися в те безславне існування, яке я вів, коли ми з тобою познайомились. Так... «У мене було все, що можна купити за гроші, але я продав за це свою душу!» «Так, так, продав!» – емоційно вигукнув Джуліан. Його голос переривався від хвилювання. «Тобто, коли ти кажеш, живи дитинством своїх дітей, то фактично маєш на увазі, що мені потрібно знайти час для того, щоб спостерігати, як вони ростуть і розквітають, так?» «Навіть сьогодні?» Через 27 років після того, як моя донька покинула цей світ, коли я віз її на день народження її найкращої подруги, я віддав би усе, щоб знову почути, як сміється моя дівчинка, чи погратися з нею в хованки на нашому задньому дворі. Якби я хотів взяти її на руки і погладити її золотаве волосся. Вона забрала з собою частину мого серця. І хоча з того часу, як я знайшов шлях до просвітлення та самовладання у Сівані, моє життя набуло нового сенсу. Не було й дня, щоб я не згадав роже величко моєї маленької милої дівчинки у мовчазному кіно своєї свідомості. У тебе такі чудові діти, Джоне. Зумій розгледіти ліс за деревами. Найкращий дар, який ти можеш дати своїм дітям, це твоя любов. Пізнай їх наново. Покажи їм, що вони для тебе набагато важливіше за скоро радощі твоєї професійної кар'єри. Діти швидко подорослішають і розлетяться, щоб побудувати власні життя та сім'ї. Тоді вже буде занадто пізно. Час буде згаяно. Джуліан зачепив мене заживе. Гадаю, я вже й сам якийсь час розумів, що мій трудоголізм повільно, але неминуче ослаблює наші сімейні узи. Але це було наче... Тліюче вугілля, яке безшумно розгорається, повільно набираючись енергії, перш ніж проявити свою руйнівну силу повною мірою. Я знав, що я потрібен своїм дітям, хоча вони мені про це й не казали. Мені було потрібно почути це від Джуліана. Час минав, і вони росли так швидко. Я не міг пригадати, коли ми з моїм сином Енді в останнє вибиралися свіжого суботнього ранку порибалити в потаємному місці, яке так любив його дідусь. Колись ми щовихідного туди ходили. Тепер цей освячений часом ритуал здавався чиїмусь чужим спогадом. Що більше я про це думав, то важче ставало мені на душі. Фортепіанні концерти, різдвяні сценки, перемоги у дитячих спортивних змаганнях – усе це було принесене в жертву моїм професійним досягненням. «Що я робив увесь цей час? – запитав я сам себе. – я насправді з'їжджав донизу слизькою стежкою, описаною Джуліаном. Я вирішив змінитися тут і зараз. «Щастя – це подорож!» – продовжив Джуліан. Його голос знову набирав жагу пристрасті. «Це також вибір, який ти робиш. Ти можеш захоплюватися діамантами на твоєму шляху або продовжувати мчати, не помічаючи днів у пошуках горщика з золотом, який врешті-решт виявиться порожнім. Насолоджуйся особливими митями, які пропонує тобі кожен день, тому що сьогодні цей день – це все, що в тебе є. А можна навчитися жити теперішнім? Звичайно.